Розділ п'ятий, у якому ми ненадовго полишаємо наших героїв і переносимося з Чехії у Шльонськ, щоб подивитися, що приблизно у цей самий час поробляють деякі старі і нові знайомі. «Чи я вже його десь бачив?» – думав, дивлячись на свого гостя Вендель Домараск, магістр-сколаром колегіатської школи Святого Христа в Ополі. «Чи я його десь бачив? І якщо так, то де?» «У Кракові? У Дрездені? В Опаві?» З вікна долинали голоси учнів, які хором декламували строфи «Фіваїде» Стаття Раз по раз декламацію переривав верск. Це сигнатор, що наглядав за класом за допомогою різки виправлявчію слотину і заохочував до успіхів у навчанні. Гість був високий, такий худий, що аж мало не кислявий, але в ньому відчувалася сила. Сивувати волосся було зачесане так, як це було прийнято серед кліру, а в фетрова шапка, вендель до Мараск побився об заклад на що завгодно, прикривала тонзуру або слід від неї. Прибулець також міг би, що до цього магістр теж готовий був закластися, по чернечому опустити очі, покірно схилити голову, скласти руки і бурмотіти молитву. Міг би, якби хотів. А зараз він явно не хотів дивився магістрові просто в очі. Очі прибульця були дуже дивні. Своєю нерухомою гостротою вони непокоїли, будили тисячі мурашок за комірами на спині. Але найдивнішим був їхній колір. Колір заліза – старого, потемнілого, висложеного клинка ножа. Це враження посилювали рудуваті плямки на райдушках, чисто тобі сліди іржі ржі. «Екки версаям верса ям ноктіс обітус». «Убі примум максима тетіс, іму, імполіт, ай, о Боже!» Вендель Домараск, магістр-сколером колегіатської школи Святого Христа в Ополі, а водночас головний резидент Табориської розвідки, шеф і координатор шпигунської мережі в Шльонську, тихо зіткнув. Він знав, ким був прибулець, його попередили, що той прибуде. Він знав, за чиїм наказом прибулець прибув і чий авторитет представляє. Він знав, які прибулець має повноваження, знав, що той має право наказувати, знав також, що загрожує за невиконання його наказів. Більше домараск не знав нічого більше, особливо ж того, як прибульця звати. Айно, так, милостиві пане. Він, врешті-решт, вирішив вжити форму настільки ж ввічливо, наскільки й безпечно, нейтрально. Легко нам тут у шлюнську останнім часом. «Я не кажу вам цього, зрозумійте, щоб відкручуватися від завдання, бо виправдовувати неробство в жодному разі. Я докладаю старань. Брат Прокоп може бути впевнений». Він не договорив. Залізний погляд прибульця, як виявилося, посеред інших властивостей, мав також дивовижну властивість вгамовувати словесні потоки. У лютому минулого року Вендель Домараск перейшов на коротші і конкретніші речення – «Виникнув, як ви, мабуть, знаєте, Счелінський союз, шльонські князі, старости і ради Вроцлава, свидниці, Явора і Клоцька. Мета – мобілізація армії для удару на Чехію. Перед мобілізацією – ліквідація чеських мереж агентів, які діють у Шльонську». Прибулець кивнув головою на знак, що йому відомо, але залізні очі не змінили виразу. «Нам завдали потужного удару», – безпристрасно продовжив шпигун. Єпископська інквізиція, Кенквізиці, контррозвідки Альбрехта Колді, і пути, що а бати з Геннеркова Кам'янця і Кшешова. Восени спіймали свідницького резидента і кількох наших людей у Вроцлаві. Когось змусили давати свідчення, або хтось зрадив, бо вже в другу неділю Адвенту схопили групу з Явора. Узимку заарештували більшість агентів з району Ниса. А цього року нема місяця, щоб хтось не провалився, або щоб когось не вбили. Шириться терор. Ті, хто нам сприяє, гинуть. Гинуть купці, які співпрацюють з нами. Людей охопив страх. Вербувати нових агентів в таких умовах важко. Інфільтрувати важко. Зростає ризик зради і провокації. Брата Прокопа, я розумію, не цікавлять труднощі, результати, наслідки. Перекажіть, що ми робимо, що можемо. Робимо своє. Я роблю своє. Дотримуюся принципів ремесла і роблю своє. Я не приїхав сюди з перевіркою. Спокійно вставив залізно оки. У мене в Шленську своє завдання, яке я повинен виконати. Вас я відвідав з трьох причин. Приймо, ви найкраще законспіровані, а мене трохи залежить на власній безпеці. Секундо, мені потрібна ваша допомога. Магістр зітхнув, ковтнув слину, сміливіше підняв голову. А Тертіо? Вам потрібна допомога Прокопа. Ось вона. Залізно Окей розв'язав свою торбу, дістав з неї чималий вузлик, замотаний в овечу шкуру і перев'язаний ремінцем. Вузлик важко гупнув стіл, повідомивши про свій вміст приглушеним брязкотом. Шпигун простягнув руку. Його кістлява, покрита старечими плямами рука, нагадувала кіхтисту лапу яструба — Саме цього, — сказав він, торкаючись з гортка, — нам треба золота і переможного духу. «Хай мені Прокоп дасть більше золота і ще за дві перемоги на міру Тахова, і за рік Шльонськ буде його!» «Нум квам тібі сангвініс хіус! Усері усе ріт аут магно феріс Імпердіта тідео пектора! Вадо еквідем екскултанс! Ой-ай!» «Ви згадували...» – магістр з колером прикрив віконце – «що очікуєте моєї допомоги?» «Ось список речей, які мені знадобляться. Постарайтеся роздобути їх якнайшвидше». «Хм, буде зроблено». «Мені також необхідно зустрітися з Урбаном Горном. Повідомте його, нехай прибуде до ополе». Горна немає в Шльонську. Йому довелося втікати, і хтось доніс, його за малим не схопили. Умілі, він убив одного розбійника, Вешко поранив другого. неначе в у лицарському романі». Зараз він, мабуть, у Великопольщі. Точно я не знаю, як спеціальний агент Горн мені не і не підзвітний. У такому разі Тибальтрабе. Викличте його сюди. І з цим теж буде проблема. Тибальт сидить у Льохо. Де? У кого? У замку, у Шварцвальда, у пана Германа Цетріцца-молодшого. Дістаньте мені доброго коня. Лицар Герман фон Цетриц – Володар замку Шварцвальдау сидів, розвалившись у кріслі, що нагадувало трон. На стіні за його спиною висів дещо закіптюжений гобелен, на якому, судячи з усього, був зображений райський сад. Біля ніг лицаря лежали два надзвичайно брудні хорти. Поряд за накритим столом сиділа свита лицаря набагато частіше від хортів, яка складалася з п'яти озброєних бургманів, і двох дівчат, професії яких було не дуже важко відгадати. Герман фон Цетріц трусив крихти хліба з черева і родового герба червоно срібної голови Тура, подивився згори вниз Наксьон, який стояв перед ним у смиренній позі прохача. «А, так, саме так. Як тебе звати, попа? Я забув». «Отець Апфельбаум». Ксіон підняв очі. Немало, як констатував це, тріць колір заліза. «А, отже, він випнув щелепу. Саме так, саме так, попфе Апфельбаум. З'ядений Тибольтраби сидить у моєму люху. Я посадив негідника під замок, бо він єретик». «Справді». Виспівував проти попів, глумився над папою, над святим отцем, Малюночок такий потішний показував, ніби папа Мартин V у хлівці за кабанчиками доглядає. Папа – це то, що з тіарою на голові, третій зліва. Це ха ха Цетріць аж розплакався від реготу, а разом з ним зареготали його бурмани. Один із хортів загавковий дістав копняка. Заліз на око і вимушено всміхнувся. Але я його попереджав, посерйозніше в лицарь щоб він мені підданих не бунтував. Співай, кажу йому, курва твоя, скільки хочеш пісень про Вікліфа і Антихриста, називай, скільки хочеш попів п'явками, бо вони і справді п'явки. Але не розказуй кметям, курва твоя, що перед Богом усі рівні, і що незабаром усе буде спільне, в тому числі мої землі, мій бург, моя комора і моя скрибниця. І що до платити на замок не треба взагалі, вона надійде справедливий Божий лад і скасує та ліквідує всі данини та повинності. Я попереджав його, застерігав. Він не послухався, тож я й засадив його до льоху. Я ще не вирішив, що з ним зроблю. Може, накажу повісити, може, тільки висікти, може, поставлю під прангер на ринку в Ланцгуті, може, видам у руки Врославського єпископа. Ні конче треба залагодити відносини з єпископатом, бо останнім часом... Вони чогось трішечки зіпсувалися. Залізно Окейксьонс, звичайно ж, знав, про що йдеться. Він знав про напад на монастир цистерціанців у Кшешові, вчинений цитрі цьому літку минулого року. З риготу збройних за столом він дійшов висновку, що вони теж брали участь у грабежі. Можливо, він занадто уважно приглядався. Можливо, щось було в його обличчі. Бо володар Шварцевельдау раптом випростався і гупнув кулаком у поручень крісла. «Кшешовський абет спалив мені трьох робітників!» Зарвів так, що не посоромався б навіть тур із герба. «Проти моєї волі вчинив. Посварився зі мною курва його, хоча його й попереджав, що це йому так не обійдеться. Без пояснення звинуватив трьох робітників у сприянні гуситам послав на вогнище. А все для того, щоб до мене зневагу виявити. Думав, що я не наважуся, щоб мене сил нема, щоб на монастир вдарити, то я йому й показав, де раки зимують. «Показ!» — Ксіон знову підвів очі. «Відбувся настільки, я пам'ятаю, за допомогою і за участі Трутновських сиріток під проводом Яна Баштіна Споростле». Лицар нахилився, просвердлив його поглядом. «Та хто ж ти, попа?» «Не здогадуєтеся?» «Здогадуюся, це правда», – сплюнув Цетріць. «Правда і те, що Абата, я навчив добрих звичаїв з вашою неоціненною гусицькою допомогою. Але чи це робить мене гуситом? Я причастя приймаю в католицький спосіб, вірю в чистилище, а в потребі закликаю святих. Я не маю з вами нічого спільного». «З винятком здобичі, награбованої в Кшешові, поділеної пів на пів із баштіном». «Коні, корови, свині, готівка золотом і сріблом, вино, літургійний посуд. Сподіваєтеся, пане, що єпископ Конрад відпустить вам ці гріхи взамін зазвичайного собі Голіарда?» «Надто відважда». Цитріць примружив очі. «Ти тут поводишся, гляди, бо ще й тебе додам до рахунку». «Ой, і зрадів би тоді єпископ, зрадів би». Я бачу, що ти пройде, на якийсь собі тюхтій. Але ні голосу, ні очей не піднімай. Перед лицарем стоїш, перед паном. Я знаю і пропоную лицарський спосіб залагодити справу. Гідний викуп за зброєносця – десять кіб грошей. Голіард не є вищим, ніж зброєносець. Заплечу за нього. Цитрець подивився на бургманів, а ті наче за командою по вовчому вишкірили зуби. Ти привіз сюди срібло? Воно в тебе у вюках, так? А кінь у стайні, у моїй стані, в моєму замку. Саме так. У залізно оково не здригнулося повіка. У вашій стані, у вашому замку. Але ви не дали мені закінчити. Я дам вам за голяр да тибель ще щось. І що ж це таке? Мені цікаво. Гарантю, коли божі воїни прийдуть у шлюнська, це станеться швидко. Коли палитиме тут усе до голої землі, нічого поганого не станеться ні вашій стайні, ні вашому замку, ні майну ваших підданих. Ми з принципу не палимо маєтки прихильник до нас людей, а тим більше союзників. Тривалий час було тихо, так тихо, щоб було чути, як чухаються блишливі хорти. Ну, усі геть. раптом заревів на свою свиту лицар. Раус, геття, усі заржа. Стосовно союзу і дружби. Назвався Герман Цетріц, молодший пан на шварц коли вони залишилися самі. Стосовно майбутньої співпраці, майбутньої спільної боротьби і братства по зброї, і поділу здобичі природно, чи можемо ми, брати чеху, обговорити деталі. Відразу ж за бремою вони пришпорили коне, погнали галопом. Небо на заході темніло, навіть чорніло. Вихор завивав і свистів у кронах ялиць, зривав сухе листя з дубів і грабів. Пане Вилк, що? Дякую, дякую за звільнення. Залізно на оке Ксьон зобернувся в сідлі. Ти мені потрібний, ти, Вальдераби, мені потрібна інформація. Розумію. Сумніваюся. Ага, Раби, іще одне. Слухаю, пане Волк, Ніколи більше не вимовляє вголос мого прізвища. Село певно лежало прямісінько на шляху загонів Башті на споросле, які після минулорічного нападу на Кшешівський монастир грабували землі між Ланздезгутом і Валчбжихом. Чимось певно це село мусило гуситам не догодити, бо від нього залишилася чорна випалена земля, з якої тільки де-не дещо стирчало. Небагато залишилося із місцевого костелика. Якраз тільки що можна було розпізнати, що це був костелик. Єдине, що вціліло, це придорожній хрест і розташований за згарищем храму цвинтар, захований у вільшанику. Вітер дув, чисав покриті лісами схили гір, затягував небо чорно-синьою поволокою хмар. Залізно оки ксьонс перетримав коня, обернувся, зачекав, поки під'їде тибальтраби. Злазь. – сухо сказав він. – Я говорив, що ти повинен надати мені деяку інформацію. Тут і зараз. Тут? На цьому зловісному урочищі? Якраз коло в сутінках, під голим небом, з якого ось ось вперіщать. Не можемо поговорити в корчмі за пивом. Я вже і так достатньо через тебе розконспірувався. Я хочу, щоб мене з тобою бачили і пов'язували. Тому… Він урвав, помітивши, як очі Голярда розширюються від жаху. Перш за все вони побачили вибух чорного птаства, яке зірвалося з заростей, що оточували цвинтар. А тоді побачили танцівників. Один за одним, рядочком, тримаючись за руки, виходили за цвинтарного муру скелети, витанцьовуючи в диких і гротескних стрибках. Декотрі голі, декотрі без деяких частин. Декотрі прикрашені порваними рештками саванів. Вони танцювали, вихитуючись і підкидаючи костисті ступні, голінні та стегнові кістки. Ритмічно клацали при цьому щербатими щелепами. Вітер вив, завивав, як проклятий, свистів між ребрами і в тазових кістках. Вигравав на черепах, немов на окаринах. «Тотен танц!» – зітхнув Тибальтрабе. «Данс макабре!» то тентанс-данс макабри, танець смерті, німецька-французька. Хоривод кістяків тричі обійшов цвинтар. Потім, усе ще тримаючись за руки, скелети рушили у ліс на схилі, пританцювуючи кроком, виконуючи різні па. Вони йшли з підскоками і торокотінням. У заметілі листя, в завірюсі пополу, що здіймався з пожарища. Хмари чорного птаства супроводжували їх весь час. Навіть тоді, коли... Жахливі танцівники зникли в гущавині, птахи, які кружляли понад верхівками дерев, позначали шляхи їхньої процесії. Знак. пробелькотів Гулярд, лиха прикмета. Прийде зараза або війна, або й те, й те, знизав плечима залізноукий. Виходить, не помилилися. Цей світ не має шансів проіснувати до кінця другого тисячоліття. Загибель, судячи з усіх відомих знаків, спіткає його набагато раніше. Я б навіть сказав «скоро». «Скоріше ходімо, Тибальде». Я передумав. Пошукаємо все-таки якогось постоялого двору. Десь якнайдалі звідси. Ех, пане!» – сказав Тибальтребе з повним ротом гороху і капусти. «А де ж мені таку інформацію дістати?» «Звичайно, про те, що я знаю, розповісти вам я можу з подробицями». Про Петерліна з Беляви, про його брата Рейневана і про роман Рейневана з Аделію Стерчевою. Про те, що з цього вийшло. Про те, що сталося в Реубритерському селищі Кромолін та на турнірі в Зембицях. А що там у Рейневана, пане? Здоровий? Добре мається. Він? Самсон? Шерлей? Відходь від теми. Але якщо вже ми про це говоримо, то хто він цей Шерлей? Не знаєте? Та він нібито порочний монах або ксьонс, який начебто втік з монастирської в'язниці. Каже, також конкретно мені про це розповідав такий собі та сіло Детресков, що Шарлий брав участь у Вроцлавській седиці 1418 року. Знаєте, 18 липня, коли збунтовані різники і шевці забили бургомістра Фрайбергера і шістьох засідателів. 30 бунтівничих голів упало за це під Сокирою на Вроцлавському ринку. А тридцятьок було засуджено до вигнання. А поза як Шерлей усе ще носить голову на плечах, то мусив бути поміж тими вигнаними. Я думаю. Досить. Перебив залізно Окей. Наступні відомості. Ті, про які я просив. Про напад на збирача податків і на конвой, який віз зібраний податок. Конвой, в якому був Рейневан. У якому був і ти, ти бальне. Гайно, Гулярд зачерпнув ложку гороху. «Що знаєте, знаю. І розповім, чому би ні. Але про ці інші речі. Про чорних вершників, які кричать Ацумос, і явно вживають арабську субстанцію під назвою «Гашіш». Ну, тож бо, я не бачив і не знаю про це взагалі нічого. Де мені взяти ці відомості? Звідки їх дістати? Ну, «Спробуй». Голос залізно небезпечно змінився. «Пошукати вмисці, яка в тебе під носом». Між горохом і шкварками знайдеш, тобі ж краще, збережеш час і сили. Розумію. Дуже добре. Усі відомості, Тибальде. Усе, що тільки можна. Факти, плітки, чутки. Те, про що говорять по корчмах, на базарах і ярмарках, у монастирях, казармах і борделях. Про що ксьонзи потякують на проповідях, парафіяни у процесіях, реці по ратушах, абаби по криницях. Ясно? Як сонце. Сьогодні переддень святої Ядвіги, 14 жовтня вівторок. Через п'ять днів у неділю зустрінемося в свідниці. Після меси, перед фарою Станіслава і Вацлава, коли побачиш мене, не підходь. Я піду, а ти слідом. Зрозумів? Так, пане, Пробачте. Цього разу ще пробачаю, але наступного разу я тебе вб'ю. Темпорекум каузіс лаціум діджесте per анум. Лапсаку саптерас ортакуя сігна Публі. Овідій Назон. Фасти. Книга перша, вірш перший-другий. Учням колегіатської школи Святого Христа в Ополі на сьогодні задали фасті Овідія. З надмлинівки долинало перегукування рибалок і вереск праль, які сварилися між собою. Вендель Домараск, магістер Сколарум, поклав у тайник репорти агентів – Зміст більшості репортів був тривожний. Щось готувалося. «Типи з залізними очима», – подумав Вендель Домараск, – «через нього виникнуть проблеми. Я знав це відразу, як тільки його побачив. Зрозуміло, навіщо його сюди прислали. Це вбивця. Таємний вбивця, присланий для того, щоб когось прибрати. А після цього завжди починається переслідування, вибухає лютий терор. І не можна спокійно працювати». Шпигунство любить спокій, не терпить метушній сум'яття. А особливо воно не терпить людей для спеціальних завдань. Чому? Магістр спер підборіддя на переплетеній долоні. Чому він запитував про фогельзанг? Фогельзанг. Німецька. Пташиний спів. Фогельзанг. Вам щось говорить ця назва? Природно. Домораз хоч і вражений панував себе, не дозволив здригнутися навіть брові. Звісно, що говорить. «Тоді я слухаю. Криптонім Фогельзанг?» Магістр постарався, щоб його тон був діловим, а голос байдужим. «Присвоїли таємні групі для спеціальних завдань, яка підпорядковувалася безпосередньо жирці. Група мала координатора і зв'язкового. Коли той загинув за дивних обставин, зв'язок обірвався. Фогельзанг просто зник. Я отримав наказ знайти групу. Я доклав зусиль. Почав пошуки безрезультатно». Він не опустив погляду, хоча залізні очі кололи як гулки. «Факти, я знаю. У голосі прибульця не було і сліду емоцій. Те, про що прошу, це ваша власна думка щодо цього питання і ваші висновки. Висновки, – подумав Домараск, – уже давно зроблено. Їх зробив Флютик, богухвал Неплах, який тепер гарячково шукає винних, бо Фогель у цьому немає жодної таємниці, отримав із табора кошти. величезні гроші, які мали піти на фінансування спеціальних операцій. Гроші явно були занадто великі, а завербовані у Фогельзанг люди занадто спеціальні. Результат – зникли гроші, зникли люди. І швидше за все безповоротно. «Зв'язковий координатор Фогельзангу», – сказав він під поглядом, який його підганяв, – «був, як я вже сказав, убитий». Обставини вбивства були не тільки загадковими. Вони насторожували, а поголос зробив із них просто жахіття. Страх перед смертю може перемогти лояльність і відданість справі. У великій тривозі, боячись за життя, про лояльність забувають. «Про лояльність забувають?» – повільно повторив прибулець. «А ви про вашу забули б?» «Моя не є непевною». «Розумію». «Сподіваюся, що так», – подумав Домараск. Сподіваюся, що ти зрозумів, бо я знаю чутки, які ходять серед оточення прокопа й флютика, про зраду, про змову. Змови ще пак, формують якусь секретну спеціальну групу, вербуючи до неї шахраїв з темною біографією, які на перший сигнал про загрозу дезертирують і викрадають довіреним гроші, а після цього шукають змови і присилають у шлюнську убивцю. Пралі над млинівкою сварилися і звинувачували одна одну в проституції. Рибалки лаялися. Учні декламували овіді. «Адно еконенці перлаудис іреторум декве мео павідус екск'юте корде «Цікаво», подумав магістр, зачиняючи вікно. «Де зараз цей тип?» «Ти знаєш цю жінку?» запитав друга персіфалі рахенау. «І цю пану?» «Ти ж бачив, що я з нею вітався. Буркнув у відповідь, попускаючи пояс Генріх Барут на прізвисько Шпачок. Що я її в ручку чмокав? Ти думаєш, я маю звичай чужих бабів у руку чмокати? Це моя стрина. Грозві, та видно в дорозі. Та товстощока, то її покоївка, а та, яка в чепчику, її економка. А панна? Дочка стрийне, отже моя кузина. Стрина, дружина мого стрия. Але не стрия Генріха, який сидить на смарховіцах, якого звуть ані того з голої гори Генріха, якого звуть журавлем, а того третього, наймолодшого, батькового брата, якого звати Генріх, відгадав Парсіфель Рехенав, який задивився на світлокосу дівчинку. «Ти з ним знайомий?» «А, ну, тоді знаєш. Так от, він містрий. стрина його дружина, а дівчисько їхня донька. Звати її Овка. А що це ти на неї так витріщаєшся, а?» «Я...» – почервонів хлопець. «Нічого, я тільки так...» Овка фон Бару тільки вдавала, ніби повністю зайнята тим, що вертиться на лаві, махає ногами, постукує ложкою по мисці, витріщається в стилю і смикає за кінець коси. Насправді, вона вже давно помітила зацікавленість збройностя і зненацька вирішила відреагувати, показавши йому язика. «Коза!» – звідразу прокоментував шпачок. Персіфальд не прокоментував. Він був цілковито зачарований. Єдине, що його непокоїло – це питання спорідненості. Рахинау були споріднені з барутами. Татрес із сестер дядька Гавейна здається, кузиною тітки дружини Генріха, якого звали Журавлем. Така річ, напевно, потребувала диспенсії. А з диспенсою бувало по-різному. Персіфель думав про одруження, як про неприємний обов'язок, якщо не взагалі покарання. Але тепер зрозумів, поза всяким сумнівом, Якщо вже женитися, то він у тисячу разів більше воліє світлокосу Овку фон Барут, ніж худу, як тріска й прищувату Зузанну, яку вперту сватав Рахина у її батько, старий Альбрехт фон Гакеборн, пан на пшевозі. Персіфаль мав твердий намір відтягувати одруження, скільки вдасться. Але з роками Зузанна Гакеборн могла щонайбільше примножити свої прищі, натомість Овка мала задатки вродливої пани. Вельми вродливий пани. Вродлива інспе панна, явно втішена його зацікавленням, спочатку вишкірила на нього нижні зубки, а тоді знову звісила язичок аж на підборіддя. Матрона вчепчику, яка сиділа поруч, різко її вишпатила. Вовка вишкірила зубки цього разу для різноманітності верхні. Скільки, скільки їй буде років? пробурмотів Парсіфаль Рехінау. А чого це мене має обходити? Відмахнувся Шпачок. «І тебе, якщо вже ми про це говоримо. Жири швидше цю кашу, нам треба в дорогу. Ампута розгнівається, якщо ми не приїдемо до Клоцька вчасно. Якщо не помиляюся, пролунало коло них, я маю справи зі шляхетними панами лицарями Генріхом Барутом і Парсифалім фон Рахенео». Вони підвели голови. Біля них стояв Ксіонс, високий, сивуватий, з очима кольору заліза. А може, вони тільки здавалися такими в задимленому повітрі корчми? «Так і так!» – Парсіфель Рахенаус хилив голову. «Так і так, святий отче, це ми, але ми не лицарі, ще не пасовані». Але ж це тільки питання часу!» – усміхнувся Ксенц. «Та ще й недовго, я впевнений, з вашого дозволу я отець шльось книг, слуга Божий. Ох і холодно ж сьогодні, випити б грітого вина». Чи панове лицарі зроблять мені честь і погодяться, щоб я приніс по кухлику і для них є охота? Шпачок і персифель перезирнулися, проковтнули слину. Охота була, ще й велика, і гірше було з готівкою. Отець шльохснет слуга Божий. Ксіон, ставлячи на стіл кухлі, поновив презентацію. Тепер прибжеській колегіаті, до того капелан лицарі Отто Кеофонга, упокій Господи його душу. «Капелан пана Кауфанга!» Персіфель Вехенау відірвав погляд від овки фон Барут, мало не захлинувшись грітим вином. «Клянуся головою святого Тибурця! Та ж він у битві порубаний на моїх руках, сконав! Два роки тому це було, у вересні, у Голіньовських борах. Я був у його почті, на який напали бриганти. Тоді, коли розбійники двох пан викрали, Віберштайнівну і Апольдівну, щоби пізніше їх обох, Поганьбити, не Бог. Боже, будь милостивий, склев руки Ксьонз. Невинних пань погаблено. Скільки ж це зла у світі, скільки зла, скільки гріха. А хто ж міг на таке діло наважитися? Лицарі розбійники. Їхнім виташком був Рейн Марбеля, у і чарівник. Черівник? Неймовірно. Повірите, коли розкажу, я на власні очі бачив та й чув немало. Я також багато чого розповісти можу. Шпачок сірбнув з кукля, Його щоки вже неабияк розчервонілися. «Бо і я бачив чорнокнижницькі штучки цього біляв. Відьом бачив, які на шаба летіли, І людиськ побитих на гостинці під Франкенштейном, біля Горохової гори. Бути не може!» «Може, може!» – хвалькувато запевнив Шпачок. «Правду, – оповідаю. Людей пані Дзержки де Вірсінг, торговки кіньми, побили чорні вершники». Рота смерті, дияволи, самі черти у цього беляв на послугах. Не повірите, коли я вам розповім. Залізно. Ок, і ксьонс, запевнив, що повірить. Гріти вино вдаряло в голову. Розв'язували язики. Як ви сказали, Велебний? Наморщив лоба фаричко носить, закидаючи сідло на балку. Як вас звуть? Отець Габерштрак, повторив Ксіонс тихим голосом. у костелі Пресвятої Діви в Ратиборі. «Так, так, я чув про вас», – підтвердив з абсолютно впевненим виразом обличчя Фричко. «О, та яка у вас до мене справа? Така пильна, що ви аж у стайні мене переслідуєте. Якщо йдеться про Гідвіжко Штраухівно, оту що якраз із Ратибор, то клянуся, хай мене спалить святий Антоні, вона бреше. Батько мій, байстряти я бути ніяк не можу, бо пензлювавий тільки раз, та й то взадок». «Та ні, та ні», – швидко промовив Ксьонс. Ідеться про зовсім іншу справу, ніж страухівна, запевняю вас. Хоча я б сказав не менш делікатно, я хотів би довідатися, я хотів би довідатися про обставини смерті мого близького родича. Ой, може, все-таки ні, братше волів. Що ви б воліли? Порозмовляти про це з кимось іншим, позак, щось ти крутиш, патер. Кажи або гуляй звідси. Мені до корчми смішно. Друзі, чекайте. Ти знаєш, що такі друзі? Дружина, ну, то кажи швидко, в чому річ? А ви відповісте, якщо я запитаю? Так, вже. Закупили в губу фричко фричкофонностец. Побачимо. Бо надто часто ви попи, пхаєте свого носа, куди не треба. Надто часто. Замість того, щоб займатися своїми справами. І молитовником. Молитися Богу. І допомагати бідним, як наказує статут. Я так і знав. Спокійно відповів Ксьонс, підводячи очі, які, як виявилося, були кольору заліза. «Я передбачав, що ви таки відповісте. Тому я хотів вас попросити всього лише бути посередником. Порозмовляти, бо я хотів із вашим другом, тим італійцем. Його мені особливо рекомендували як наймудрішого і найдосвідченішого споміж вас». Фричко вибухнув сміхом. Таким голосним, що ж коні почали хропти й тупати. «Оце тобі маєш, покипкували з тебе патер, на сміховецьку виставили. Від телоцога і найдосвідченіший? В чому? Хіба що у випивці наймудріший? Це п'ємонський бевсь, справжнісінький телепень. бо дурний вчений. Усе, що він міг би тобі сказати, це його постійні кацофан, кулопутаний порка Мадонна. Більше слів він не знає. Хочеш дізнатися правду, то питай розумних». Мене щоб далеко не шукати, якщо на те ваша воля. Ксьон примружив очі, то запитаю, як із яких обставин загинув пан Гануш Трост, купець, убитий два роки тому поблизу Срібної Гори. Га. фиркнув фричко. Я чекав на щось подібне, але вже пообіцяв тому скажу. Він сів на стаєній лавці, показав ксьонзові на другому. У місяці вересні це було якраз два роки тому почав він. «Ми виїхали з Кремоліна. Раптом дивимося, хтось їде слідом. Зробили засідку, впіймали. І хто ж там? Дивимося, до рук потрапив. Не вгадаєш, Рейневен дебеляв. От той чарівник і злочинець, гвалтівник пан. Ти чув про Рейневена дебеляв? Гвалтівника пан? Що має спільного гвалтівник пан зі смертю Троста? Зараз розповім. Ох, і здивую я тебе, патер. Здивую». «Брат Кантор? Андже Кантор?» «Я!» Дикон у костелі воздвиження Святого Христа аж підскочив, почувши голос за спиною. «Це я!» Чоловік, який стояв за ним, був одягнений у чорний плащ, розшитий квітками, сірий приталений дублет і берет з пір'ям, вбрання за модою, заведеної серед багатших купців і патрицієв. Але було в цьому чоловікові щось, що з купецтвом і міщанством ніяк не пов'язувалося. Дикон не знав, що саме. Може дивна складка губ, може голос, може очі дивні, кольору заліза. У мене тут для вас залізноуки видобув за пазухи капшук. Плата за передачу до рук святої курі Рейнмара фон Беляу, яка відбулася, згідно з нашими книгами, тут у місті Франкенштайн 15-го дня місяця вересня року Божого 1425-го. Плата трохи запізніла, але, на жаль, так працює наша бухгалтерія. Дикон і не думав запитувати, що це за наші книги і наша бухгалтерія. Він здогадувався. Взяв із рук чоловіка капшук. Набагато легше, ніж він сподівався. Але він не думав, що був сенс сваритися за відсотки. «Я», – наважився він, – «я завжди свята куря завжди на мене покластися може. Як тільки що підозріли побачу, зразу ж доношу» як стій тій до пріорличу. От не далі, як у там той четвер крутився по суконних рядах один такий... Зазгаданого біляв, перебив залізнокий. Ми особливо вдячні. Великий це був злочинець. Ну, пожвавився кантор. Розбійник, черівник. Людей, кажуть, мордував. Троїв розказують. На самого зембецького князя руку підняв. Волесниці олесниці заміжних жінок магію заджував. Знаджений ганьбив. бив. А потім магію чинив так, щоб вони все забули. А доньку пана Яна Біберштайна взяв і викрив, а потім силою зґвалтував. «Силою?» – повторив викривляючи губи Залізноокий. «А між же як черівник магію знадити, знаджено ганьбити туди-сюди, а потім магію зробити так, щоб вона про все забула. Якось тут, друже, логіки бракує. Тобі не здається?» Дикон мовчав, розкривши рота. Він не дуже знав, що таке логіка, але підозрював найгірше. А якщо ти такий пильний, як похваляєшся? Судьба й дуже тягнув далі залізноокий. То чи не допитувався, хто-небудь пробиляв пізніше, після арешту? Це міг бути якийсь спільник, Гусит, Вальденс або Катар. Випитував тут один, промимрив проти власної волі Кантор. Він боявся наступних запитань. Головним чином одного – Чому він не доніс на того, хто випитував? А не доніс зі страху. З жаху, який у ньому викликав той, хто випитував. Чорноволосий, вбраний у чорне, значебто пташиною фізіономію, із поглядом диявола. Як він виглядав? Солодко запитав залізноокий. Опиши, якомога докладніше, будь ласка. У парафіяльному костелі втіху чоловікові з залізними очима не було жодної живої душі. На порожню і просмерджену фімеамом пресвітерію дивилася з центральної дошки триптиха Патронеса храму свята Катерина Александрійська, оточена товстощокими ангеликами, які визирали за хмарин. Залізного ока став на коліна перед вівторем і ковжицем. Піднявся. Швидкою ходою рушив у бік схованої пітьми бічного нефасповідальній. Але перш ніж він устиг всістися, з збоку ризниці прозвучав голосний пчих і дещо тихіша лайка. А після лайки сповнене каяття «Даруй, Господи!». Залізноокий теж вилився. Але «Даруй, Господи!» собі подарував. Потягнувся під плащ по капшук, бо скидалося на те, що без хабара не обійтися. Той, хто підійшов, виявився згорбленим хсьонзиком у закуйовженій сутані. Мабуть, сповідник, бо прямував він саме у бік сповідальні. Побачивши око Оксюнзе, став як укопаний і роззявив рота. «Слава Ісусу Христу!» – залізна залізнокий, вдягаючи на обличчя якомога люб'язнішу усмішку. «Вітаю, отче, у мене до вас!» – він обірвав. «Брат!» – обличчя сповідника рептом зм'якло, обвисло від здивування та недовіри. «Брат Маркус, це ти?» «Ти, ти вцілів, вижив, очам не вірю!» «І правильно!» – холодно відповів Ксюнс із очима кольору заліза. «Бо ти помиляєшся, отче! Мене звати Кнофель, отець Ян Кнофель!» «Я брат Кейтан, ти не впізнаєш мене?» «Ні, але я тебе впізнаю!» – старий сповідник склав руки. «Ми ж чотири роки провели в монастирі в Хродимі!» Щодня молилися в одному монастирі і приймали трапезу в одній трапезні. Щодня проходили один повз одного на кружганках, аж до того жахливого дня, коли під монастир підійшли єретицькі орди. Ти плутаєш мене з кимось? Сповідник якийсь час мовчав. Нарешті його обличчя проясніло, а усмішка деформувала губи. Розумію, заявив він. Інкогніта! Ти боїшся диявольських слуг, які мають довгі тамстиві руки? Даремно, брате, даремно. Не знаю, боже мандрівничі, які тебе вели дороги, але тепер ти серед своїх. Нас тут багато, нас тут ціла група, ціла ком'юніта з бідних утікачів, вигнанців, вигнаних з вітчизни, вигнаних зі своїх пограбованих монастирів та осквернених храмів. Тут є брат Геліодор, який ледве врятувався з Хомутова. Я Бат Ведзгаузен з Кладрубів. Я втікачі зі Страгова, Яромержа і Бржевнова. Володар цих земель, чоловік шляхетний, богобоязливий, сприяє нам. Він дозволив нам вести тут школу, виголошувати проповіді про злочини Єретиків. Він захищає і охороняє нас. Я знаю, через що ти пройшов, брати. Розумію, що ти не хочеш розкривати себе». Якщо така твоя воля, я збережу таємницю, слова не скажу. Захочеш йти далі, нікому не скажу, що я тебе бачив. Залізно, окий Ксен з якийсь час дивився на нього. Звичайно, сказав він нарешті, що не скажеш. Блискавичний рух, удар із в нього всією силою плеча. Озброєний зубатим кастетом п'єстук, ударив сповідника просто в адамове яблуко і всадив його глибоко в роздушеного ртані трахей. Брат Каїтан захарчав, схопився за горло, його очі вилізли з орбіт. Він пережив різанину, яку таборити жишки влаштували в Хродимському монастирі домініканців у квітні 1021-го. Але цього удару він не міг пережити. Свята Катерина і товстощокі ангелики байдуже дивилися, як він умирає. Ксіон із залізними очима зняв з пальців кастет, нахилився, хопив покійника за сутану і затягнув його за сповідальну. Сам усівся на лавишці, закриваючи обличчя каптуром. Він сидів у цілковитій тиші серед запаху фімааму і свічок. Чекав. Близько полудня сюди до парафіяльного костелу своєї патронеси мала прийти до сповіді разом з дитиною панна Катежина фон Біберштайн, донька Яна Біберштайна, пана на Штольці. Залізно цікавили грішні думки пани Катажини Біберштайн її грішні вчинки і деякі надзвичайно грішні факти її біографії. У місті Свидниці у неділю 19 жовтня, невдовзі після меси, спів і звуки лютні приваблювали перехожих на вулиці Котляревську, туди, де торгував своїм кремом гончар, неподалік провулку, що вів до синагоги. Стоячи на бочці, немолодий голіард у червоному каптурі – та вирізані зубчиками Басті Бренькев на струнах і співав. «На бізкупів не дивитись, щоб їм золотом вдавитись. Нашу віру запродали, Боже, дай, щоб перестали!» З кожним наступним куплетом прибувало слухачів. Натоп навколо Голіарда зростав і тіснішав. Щоправда, були й такі, які квапливо втікали, зорієнтувавшись, що в Голіардові пісенці йдеться не про секс, як вони сподівалися, а про небезпечну останнім часом політику. Двір попсув нам капеланів, каноніків та диканів, все у церкві занепало, обожності дуже мало. «Правда, правда! Свята правда!» – загорлали кілька голосів із юрми, І моментально розпочалася дискусія. Одні вдалися в гостру критику Кліру та Рима, інші навпаки бралися захищати, тверезо зауважуючи, що як не Рим, то що… А Гулярд скористався з нагоди і тихцем змився. Він повернув у хмільні підсіння, потім у замкову вулицю, прямуючи до підвалля при гроцькій брамі. Невдовзі він побачив мету своєї подорожі вивізку пивниці під червоним грифом. Ти гарно співав, тибальде? Почув він за спину. Голіард відхилив каптур, досить виклично подивився просто в очі кольору заліза. Дві години. З докором промовив він. «Я чекав на вас після меси під фарою. Ви не зволили показатися». «Ти гарно співав». Залізнокий сьогодні в мандиканській рясі Мінорита не визнав за потрібне виправдовуватися чи вибачатися. «Гарно, клянуся душею. Тільки трохи небезпечно. Ти не боїшся, що тебе знову в тюрму запроторять?» «По-перше, закупили в губу Тибельтрабе». «Вікторібус, ад кое поетіс, код лібит аденді аквапотестас». По-друге, а як іще можу працювати задля справи? Я не шпигун, який криється в пітьмі або під чужим одягом. Я агітатор, моя справа й тим, а ж люди. Добре, добре, інформація. Сядьмо десь. Конче тут? Тут пиво найліпше. Тих чорних вершників, про яких ви запитували – розповів Гулярд, коли вони всілися за стіл. У Шльонську бачили багато разів. Зокрема, цікава річ, їх бачили як під щеліном, коли було вбито пана Барта, так і поблизу Собутки, коли загинув пан Чембор з Гассенштейна. У першому випадку бачив недомок пастух, у другому п'яний органіст. Тож, як легко здогадатися, жодному з них не повірили. Більш вірогідними, я вважаю, конюхів і масшталарів пани Дзержки де Вірсінг, торговки кіньми кортеж, якої лицарі в чорних обладунках атакували і розгромили під Франкенштейном. Є багато свідків цієї події, цікаві речі розповідають і слуги інквізиції. Ти розпитував слуг інквізиції? Та що ви, не сам! Через довірених осіб. Слуги вибовкали, що папський інквізитор вилебний Жегушгенча. Вже принаймні два роки проводить інтенсивне розслідування у справі якихось демонічних вершників, що роз'їжджають по пошльонську на чорних конях. Навіть назви попридумували – «Рота Смерті» або по-біблійному «Демони полуденної пори». А ще на них кажуть «Месники». Але так, щоб інквізитор не чув. Бо вже давно стало зрозуміло, що «Рота Смерті» вбиває людей, яких підозрюють у сприянні гуситам. У торгівлі з ними, у постачанні їм продовольства, зброї, пороху, свинцю. Або коней, як це робила щойно згадувана дзершка Девірсінг, тому чорні лицарі це наші союзники, а не вороги. Шепчуться за спини інквізитора його люди. Нащо їх вистежувати, нащо їм заважати, завдяки їм у нас менше роботи. А напад на колектора, який віз податок, призначений як не як для війни з гуситами? Невідомо, чи на збирача податку напала саме рота. Про цю справу нічого невідомо. Залізно окей досить довго мовчав. Мені цікаво, чи хтось міг вижити після цього нападу. «Не думаю». «Ти вижив». «Хе, я...» Тибельтраби безлегко усміхнувся. «Маю досвід. Безперервно або переховуюся, або втікаю. Так часто, що я вже виробив у собі інстинкт. Відколи я покинув краківську альма-матер заради мандрівки, й пісні? Знаєте, як воно є, пане-вук? Поет – це як диявол у жіночому монастирі. Завжди все саме на нього звалять. І ось таки у всьому звинуватять. Треба вміти втікати» інстинктивно, як серна, як тільки щось не думати, а відразу драла. Ну, зрештою, що зрештою? Мені тоді на сціборовій вирубці неабияк як пощастило, мене мучила срачка. Що? У кортежі була панянка, я казав вам, лицарська донька, не міг я близько від неї, соромно. Тож я пішов випорожнитися далеко, вечеряти до самого озерця. Коли стався напад, я втік через мочар. Нападників навіть не бачив. Зелізно-окий довго мовчав. «Чому ти не сказав мені раніше, що там було озерце?» Нарешті запитав він. Утопник був дуже чуний. Навіть мешкаючи в загубленому серед борів озерці біля сциборової вирубки, на пустиріщі, де практично не було шансів кого-небудь зустріти, він поводився надзвичайно обережно. Виринаючи, він здійняв не більшу хвилю, ніж риба, Якби не те, що водна гладінь була рівнесенька, як дзеркало, залізна око, що зачаївся в кущах, і би взагалі не помітити, як розходяться кола. Вилазячи на берег, створіння ледлеть хлюпнуло. Ледлеть тіло, Можна було б подумати, що це видра. Але залізна око знав, що це не видра. Будучи вже на сухій землі і переконавшись, що йому нічого не загрожує, утопник набув упевненості в собі. Він випростався, затопотів великими ступнями, підскочив. У підскоку вода й на мул щедро із плюскотом полилися з-під його зеленого плащика. Уже зовсім осмілівши, утопник псикнув водою ябр, розтулив жаб'ячу пащеку і голосно заскрикотів, повідомляючи навколишню природу про те, хто тут хазяїн. Природа не відреагувала. Утопник покрутився трохи між трав, Попорпався в болоті, врешті-решт вирушив під гору, у бік лісу. І потрапив прямісінько в пастку. Скрикотнув, побачивши перед собою насипане з піску півколо. Наблизив пласку ступню і здивуванням відсмикнув її. Раптом збагнув, у чому річ, голосно заквакав і обернувся, щоб утікати, але вже було пізно. Залізно окий вискочив із зарости і замкнув маічне коло, висипане між мішка піском. Замкнувши, сівся на пеньку. «Доброго вечора!» – чевно сказав він. «Я хотів би порозмовляти». Утопник залізнокий вже бачив, що це створіння правильніше називати водяником. Кілька разів спробував перескочити через магічне коло. Марна ясна річ. Змирившись із долею, він енергійно потрусив пласкою головою, причому з його вух вилилося багато води. «Вракакак!» – заскрикотів він. «Брекрекекекс!» «Виплюнь, мул, і повтори, будь ласка!» «Брекрекекекекекекек!» «Ти робиш ідіота із себе чи з мене?» «Квакс-квакс!» «Шкода таланту, пане водянику! Ти мене не обдуриш! Я прекрасно знаю, що ви розумієте і вмієте говорити по-людськи!» Водяник закліпав подвійними повіками і розкрив рота широко, як уропухи. «По-людськи!» Забулька він плюючи воду. Полючки, або вже ж. Але чупці, я мав би балакати по німечки. Один нуль, на твою користь. По чеськи може бути. Чому б ні? Як тебе звати? А як я тобі скажу, то ти мене випустиш? Ні. Та й ти до сраки. Якийсь час панувала тиша. Її порушив залізноуки. І одна справа, яку треба залагодити, пане Водянику. Я хочу, щоб ти мені щось дав. Ні, не дав, скажімо так, дав доступ. Ой, вна, я тобі дам доступ. Я й на мить не припускав, що ти згодишся відразу. Усміхнувся Залізнауки. І передбачав, що над цим доведеться попрацювати. Я терплячий, маю час. Утопник підскочив, затопотів. Під його плещика знову полилася вода. Видно, він мав там чималий запас. «Того ти хочеш?» – заскрикотів він. «Чому ти мене мучиш? Що я тобі зробив? Чого ти від мене хочеш?» І тебе нічого. Речі від твоєї дружини. Вона, зрештою, чує нашу розмову. Вона, ну, там, біля самого берега. Я бачу, як заворушився очерет і задрижало латаття». Добрий вечір, пані Водяникова. Не йдіть, будь ласка, ви будете потрібні. З-під берега почувся плюскіт, ніби пірнув у воду бобер. Водою пішли кола. Упійманий утопник голосно загодів. Був болотяний бугай, коли той трубить, засунувши дзьобу болото. Потім сильно розчепірив зябра і видобув із себе гучний скрегіт. Зелізнок і безпристрастно спостерігав за ним. «Два роки тому, – сказав він спокійно, – у місяці вересня, який ви називаєте Мхеанг, тут на сіборовій виробці сталися напад, бійка і вбивство». Водяник знову надувся, пирснув, і зябер щедро дзюркнула. «А мені щодо того? Я не лізу до ваших ефер. Жертви обтяжені каменями кинули в цей ставок. Я впевнений, бо ніколи не буває інакше» що котресі з жертою ще жила, коли її кидали у воду, і що вмерла тільки тому, що потонула. А якщо це було так, то вона там, у тебе на дні, у твоєму Рехоенган, підводному лігві на скарбниці. Вона там у тебе у вигляді хиває. вигляді чого? Не розумію. Але ж розумієш. Хевай, того, хто потонув. Маєш і у скарбниці. Пошли по неї дружину. Кажи, нехай принесе. «Ти тут не синітні, чи верзеш, людина!» Перебільшено захрипіла істота. «А в мене жабра висихають, я задихаюся, вмираю!» «Не намагайся робити, з мене дурня! Ти можеш дихати атмосферним повітрям так само довго, як рак. І чого тобі не станеться? Але коли зійде сонце і здійметься вітер, коли в тебе почне репатися шкіра...» «Яцька!» Згукав водяник. «Неси сюди, хевай. Знаєш, яку?» «То ти по-польськи говориш». Водяник закашлявся, дзюркнув водою з носа. «То жина, полька!» «Неохоче відповів він. Згопла. Ми можемо порозмовляти серйозно». «Звичайно. Ти послухай, смертний чоловіче. Ти правильно здогадався з тих 16 яких тоді тут побили і покидали у став». Один, хоч не слабо подірявлений, ще був живий. Шерце билося, він йшов до дна у хмарі кровій бульок, набрав у легені води і помер. Але про це ти також догадався, я встиг опинитися біля нього перш ніж це сталося. І в мене є його, якувай, якщо я тобі її дам, пообіцяю, що ти випустиш мене. Пообіцяю, обіцяю. Навіть якщо виявиться, бо якщо вже ти так багато знаєш, то ти ж певно не віриш у казки і забобони. Ти не повернеш утопленика до життя, розбивши хивай. Це нісенітниця, синітниця, забобон, вигадка. Ти нічого не доб'єшся, тільки розпорошиш його ауру. Зробиш так, що він помре вдруге у величезних стражданнях. «Таких страшних, що аура може цього не витримати і відмерти. Тож якщо це був хтось тобі близький...» «Це не був ніхто мені близький», – відрізав Залізнауки. І «Я не вірю в забобони. Дай мені хиває всього лише на кілька хвилин. Потім я тобі її поверну цілою і неушкодженою, а тебе звільню». «Гам», – закліпав усіма повіками водяник. «Якщо так, то на якого милого знадобилася тобі ця пастка? Навіщо ти мене ловив, не на стрес і нерви? Треба було прийти, попросити. Наступного разу». Біля берега щось захлепотіло, засмерділо шламом і дохлою рибою. Невдовзі, наближаючись повільно і обережно, як було ціна черепаха, до них підійшла дружина водяника». Залізна Ока й подивився на неї зацікавленням, бо він уперше в житті бачив плану. На перший погляд вона не дуже відрізнялася від свого чоловіка, але вправний око Ксьон вміло виловити навіть малопомітні подробиці. Якщо шльонський водяник скидався на жабу, то польська водяничка нагадувала принцесу, зачаровану в жабу. Водяник забрав від жінки щось, що було схоже на велику беззубку бородою водоростей, але з-під водоростей пробивалося світло. Беззубка світилася, фосфоризувала, як трухляк або як квітка папороті. Залізнооки ногою розкинув пісок магічного кола, звільнивши водяника з пастки. Потім взяв, хиває з його рук, і негайно відчув, як посудина, пульсує і дрижить, Як пульсування і дрож переходять з долоні на все тіло, як проникають у нього, і пронизують його, щоб врешті-решт вповз на шию і до мозку. Він почув голос спочатку тихий, комашиний, потім дедалі виразніший і голосніший. Дину смерті нашої, тепер і в годину смерті нашої. Галинча моя дитина, моя дитина. Це не був, звичайно, чийсь голос. Це не була істота, здатна говорити, або така, з якою можна було б розмовляти який можна було б на манір некромантів ставити запитання, як в Амсеті, Хапі, Дуаммутефі, Кібекскнуфі, єгипетських канопах, як в Інгуінім, Друїдському яйці, як у кристалі Оглеїн, Нандрюге. Так само і в Хеваї або в іншому аналогічному вмістилищі була ув'язнена аура, точніше фрагмент аури, який пам'ятає тільки одне – момент, котрий передував смерті. Цей момент для аури тривав нескінченість, вічно і абсолютно нескінченність. Рятуйте мою дитину, зжальтеся тепер і в годину. Рятуйте мою дитину, рятуйте мою доньку. Утікай, утікай, Гленчо, не озирайся, ховайся, ховайся, зникни в хащах. Знайдуть, уб'ють, помилуй нас, молися за нас грішних. Тепер і в годину смерті нашої моя донька. «Пресвята Діво, у годину смерті нашої, амінь! Ленча, втікай, Ленча, втікай, втікай!» Ксьон нахилився і поклав хива, яка пульсувала внутрішнім світлом на березі Озерця. Поклав акуратно і обережно, щоб не розбити, не порушити, не потурбувати, не порушити спокою вічності.